Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil anamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan Dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama almu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ciri yang pertama sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah ya bukan hanya menyebut sedang berzikir terlintas nama Allah disebut dituturkan maka hatinya langsung bergetar hatinya tersentuh hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَدْهُمْ imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wa syari'ah dan syari'at, maksudnya Alkitab wa sunnah, زَادَدْهُمْ imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri orang-orang ya? yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun kepada tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya yang keempat alladheena yuqimuna as-salata menegakkan solat. Maknanya bukan hanya menjalankan akan tetapi menegakkan rukunnya syaratnya sunah-sunahnya disempurnakan yang paling puncak adalah kekhusyuan karena khusyuk adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah nah yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun dari harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulai kahumul mu'minuna haka. Mereka itu adalah mu'min yang sejati. Haka lahum derajatun inda Allah, eh, lahum derajatun inda Rabbihim. Mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi tuhan yaitu Allah. Wa mangfirroton bukan hanya itu saja Allah kasih lagi kem pengampunan. Bukan hanya itu aja. Waris kun karim rizki yaitu balasan balasan kenikmatan yang ada di surga penuh dengan kemuliaan penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qila dhuulil jannah. Qal Ya Leyt kaum yang yalam bima gafar lirabbi wajalni wajalni min al mukramin maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan demikianlah mudah mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim Apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati hanya menjadi orasi lesan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udhu bika minasyikaki wa nifaq wasuil su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan dan buruknya akhlak. Demikian, Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal 'azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa